Kapittel 22 Nå skjedde det etter disse hendelsene at en sanne Gud satte Abraham på prøve. Han sa sådeles til ham, «Abraham!» Og han svarte, «Her er jeg!» Og han sa videre, «Jeg ber deg, ta din sønn, din eneste sønn, som du elsker så høyt, Isak, og dra til Morialandet, og offre ham der som et brennoffer på et av fjellene som jeg skal utpeke for deg.» Så stod Abraham tidlig opp på morgenen og sa alt til esle sitt, og tog med sig to av tjenerne sine og sin sønn Isak, og han kløvde ved til brennoffere. Så brøt han opp og ga sig på vei til et sted som den sanne Gud utpekte for ham. Det var først den tredje dagen at Abraham løftet sin øyne og begynte å se stedet langt borte. Abraham sa nå til tjenerne sine, «Bli dere her med esle!» men jeg og gutten vil gå videre dit bort og tilbe, og så komme tilbake til dere. Deretter tog Abraham veen til brennoffere, og lade den på sin sønn Isak, og tog illen og slakte kniven i hånd, og de gikk videre sammen, de to. Og Isak begynte å si til Abraham sin far, «Far?» Og han sa, «Her er jeg, min sønn.» Så fortsatte han, «Her er illen og veen.» «Men hvor er sauen til brennoffere?» Til dette sa Abraham, «Gud skal skaffe til veier for seg sauen til brennoffere, min sønn.» Og de gikk videre sammen, de to. Til slutt kom de til et sted som den sanne Gud hadde utpekt for ham, og Abraham bygde et alter der, og la veien til rette, og band sin sønn Isak på hender og føtter, og la ham på alteret opp på veien så rakte Abraham ut hånden og tok slaktekniven for å drepe sin sønn. Men Jehovas engel begynte å rope til ham fra himmelene og si, «Abraham, Abraham!» Til dette svarte han, «Her er jeg!» Og han sa videre, «Rekk ikke hånden ut mot gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg forvisst at du er guttfryktig, siden du ikke har holdt din sønn, din eneste, tilbake fra mig. Da løftet Abraham sine øyne og så, og der, et stykke foran ham, var det en vær som hadde satt seg fast med hornen i et kratt. Så gikk Abraham og tok væren og offret den som et brennoffer i stedet for sin sønn. Og Abraham begynte å kalle dette stedet med navnet Jehova-Gire. Derfor sies det gjerne i dag. på Jehovas fjell ville bli skaffet til veie.» O Jehovas engel ropte så til Abraham for annen gang fra himmelene og sa, «Ved meg selv, sverge herved, lyder Jehovas utsang, Att fordi du har gjort dette, og ikke har holdt tilbake din sønn, din eneste, skal jeg i sannhet velsigne dig, og gjøre din ett tallrik som himmelenes stjerner og som sandkornene som er på havet strand, og din ett skal ta sine fienders port i eie.» og ved hjelp av din ett skal alle jordens nasjoner visselig sig, seg, fordi du har lyttet til min røst. Så ventet Abraham tilbake til tjenerne sine, og de brøt opp og dro sammen til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Nå skjedde det etter disse hendelsene at det ble meddelt Abraham, Se, Milka har også født din bror Nakor, sønner. Us, hans førsteføtte, og Bus, dennes bror, og Kemuel, far til Aram, og Kesed, og Haso, og Pildasj, og Gidlaf, og Betuel. Og Betuel ble far til Rebekka. Disse åtte fikk nakor, Abrams bror, med Milka. Dessuten var det hans medhustru, som het Reuma. Med tiden fødte hun også barn, Teba, og gaham og Tahars, og Maaka.